Rugăciunea a cincea pentru taina și mucenicia inimii, Doamne Iisus și Domnul al Cerului și al Pământului, Te iubim, Te slăvim și Te rugăm, dăruiești-ne taina și mucenicia inimii, pe care o aduce rugăciunea în Duh și în adevăr. Ea zdrobește inima până la durere, aduce șirul de lacrimi care ne-a apărut în ochi. Durerea adusă de rugăciunea inimii este Dumnezeescul har care ne vindecă vederea. Dă-ne să trăim dulceața de negrăită prezenței tale. Dă-ne descoperirea tainelor ascunse ale Tatălui Ceresc, căci amărăciunea, supărarea și durerea inimii aduc vestea cea dulce a împărăției tale. Lacrimile de sânge ale inimii zdrobite ne dau darurile Duhului Sfânt în suflet. Ele zdrobesc fruntea lui Lucifer și ne aduc în tările cerești în suflet, să auzim când îngerii te slăvesc și te slujesc. De aceea te rugăm, ascultă rugăciunea noastră împotriva demonilor, al satan, și să fie trimiși de parte de noi cu cel mai din afară. Dăruiește-ne, Doamne, inimă curată, zdrobită, smerită, plină de evlavie, de credință, de nădejde și de iubire, pentru ca să putem veni în fața Ta. dă inima plină de lumină și iubire, de nepătimire, curăție și dor, dăruiește-ne aripile iubirii și nădejdei, ca sufletele noastre se poată înălța pe calea ta cea luminată, la cer. Împlinește făgăduința vedenii zborului nostru, ca să trăim a evea cu îngerii, ca semn că taina mucenicii inimii, cu rugăciunea în și în adevăr am lucrat, că cele trei obstacole sau văluri ale Duhului Rumesc, ale cunoașterii patimilor, ale cunoașterii meșteșugurilor și ale cunoașterii naturii, le-ai îndepărtat și sufletele noastre de orbire, de surzenie, de neputințe, le vindecat.